Mozart. Pe om îl înnobilează inima. Servitor sau conte, pe mine nu mă interesează decât omenia din el. Eu nu sunt nici prinț, nici conte, dar am în mine mai multă onoare decât toți conții la un loc. Handel. Mi-ar părea rău dacă aș face numai plăcere oamenilor. Scopul meu este să-i fac mai buni. Homer Orb a arătat oamenilor măreția lumii. Beethoven, surd, tânjind după oameni mai buni, după prietenie și iubire, ne-a învățat să ascultăm sunetele bucuriei de a trăi. Omul nerecunoscător pentuneric te lovește cu piciorul. Nu constituie un păcat să-i ajuți pe alții și să dorești să se afle acest lucru. să ai curajul să spui da, să ai curajul să spui nu și în fiecare clipă grea să ai curajul să fii tu. Totdeauna chelul se laudă că a avut păr bogat și cârlionțat. Lauda nemeritată nu împurpurează obrajii. Cine știe multe, nu le știe pe toate. Numai oamenii care știu puțin, cred că știu totul. Demnitate A prefera adevăruri crude minciunilor Seducătoare Nu împrumuta pe nimeni cu nimic, altfel sporești numărul celor ce se vor interesa de sănătatea ta. Pe cât de greu se investește încrederea într-un om, pe atât de ușor se pierde. Cărțile citite, ca și tatuajul, îți intră în piele, ajută la identificarea ta. Uneori, cel mai inteligent lucru e să o faci pe prostul. Nu i-am cerut prea mult să facă și el un singur lucru perfect. Este nedrept să apreciem oamenii numai după ceea ce au realizat, fără a evalua și ceea ce au încercat și nu au reușit. Nu pune recunoștința la încercare dacă vrei să nu ai deziluzii. Întâmplarea este scuza celor ce n-au învățat să lupte cu viața. Așa e omul. Când nu vrea, spune că nu poate, iar când nu poate, pretinde că nu vrea. A fi om nu e o întâmplare, ci urmarea unei opțiuni, grave. Acordând prea multă atenție cuvintelor, pierdem din vedere ideile. Admirăm înțelepciunea, dar îi pe înțelepți. Prietenia se întreține cu dovezi așa cum focul se întreține viu punând continuu lemne. Într-o prietenie, cel ce întinde primul mână este mai generos decât al doilea, chiar dacă acesta oferă aur. Toți trăim în veacul în care ne-am născut, chiar dacă unii îl depășesc prin idealuri. Prietenia nu este exclusiv aprobatoare. Fără momente de disociere, adeziunea prietenească își pierde valoarea. Să nu ceri ajutor nimănui ca să te ridici deasupra lui. Toți suntem foarte buni, numai că unii sunt mai foarte buni ca alții. Când altul este lăudat pentru munca ta și îți mulțumește că l-ai ajutat, nu înseamnă că este recunoscător, ci lipsit de omenie. Supraapreciere Să trăiești printre tâlhari, și să crezi că vei rămâne om. A încetat să studieze prea devreme, chiar înainte de a începe. Arunci o vorbă și îți trebuie altele o mie pentru a-i șterge urma. Mai gravă decât greșeala este nerecunoașterea ei. De ce a rămas câinele câine? Pentru că a învățat să nu latre la cel care-i dă să mănânce. Cum, domnule, n-am cap? Păi eu pe ce pun pălăria? E un mare ghinion să nu ai noroc. Bine, domnule, mă calci pe picior, mă îmbrâncești, și nu spui nici măcar pardon? Auzi ce pretenție să învăț franceza pentru el! Decât un prieten fals, mai bine un dușman cinstit. Noile prietenii ne luminează arhitectura morală din unghiuri nebănuite. Cei ce se tem de adevăr o colesc. Prietenia Sinceritate dezarmantă Ce mâini diafane, domniță Cu cele parfumați Cu vase, domnule, cu rufe l spălat Ceea ce nu a dat omului Natura Îi oferă din plin Cultura Dacă vrei să te iubească lumea, străduiește-te să nu-și piardă interesul pentru persoana ta. Unii, prin scrisul lor, înnegresc hârtia, alții îi dau strălucire. Când îmi cere cineva o carte pentru două zile, Mă gândesc dacă în următoarele două luni voi avea nevoie de ea. Adesea, oamenii de vază nu sunt și de bază. Prietenii adevărați sunt ca aerul curat. Cel mai răvnit cadou poate aduce deplină fericire sau nesfârșită amărăciune, depinde cum îl oferi. Trebuie să învățăm să oferim, să primim, să solicităm și să înapoiem binefacerile cu respect pentru om și demnitate. Lectura Maya Martin